Poštovani slušatelji, danas u emisiji razgovarat ćemo o demokraciji. To je ovako dosta širok pojam, ali konkretnije o jednoj brošuri, o jednom projektu koji se zove Demokracija 5. E, imamo dosta gosti ovdje u studiju Radio Karluca na ovu temu, pa će nam se e, pojedinačno predstaviti. Evo možemo krenuti od Denisa Mikšića. Reci, Denis. e, ja sam Denis iz Udruge za kreativni razvoj domaći, sa svojim mladim kolegama ovdje koji su u studiju, koji će se same predstaviti početkom ove godine. Krenuli smo sa implementacijom projekta Demokracija za pet. Sada gospođa Pavlović, stručni sam suradnik za socijalnu problematiku i pitanja mladih u gradu Karlovcu, upravnom modilu za društvene djelatnosti. Bavim se analizom gradskog programa za mlade i sad trenutačno radimo vrijedlog operativnog plana za 2011-2012 godinu. E, također sam, e, koordiniram, zapravo surađujem, potičem rad e, savjeta mladih, tako da smo u pitanjima mladih tu dosta, dosta sam e, uključena. Još imamo jednu osobu iz e, gradske uprave. Zvolim. Melita Cvitković, ja sam vježbenik e, u odjelu društvenih djelatnosti u gradu Karlovcu. Iz udruge Mladih pologa. E, ja sam Domagović Šavor, iz udruge Mladih pologa, mi smo od... Čak početka gradskog programa bili uključeni u dio, u stvaranje njega, jedan njegov dio i nakon toga uh, smo također evo, uključeni u ovu publikaciju. Uh, ja sam osobni član povjerenstva uh, za provedbu gradskog programa. Tako da evo, imamo neke ove teme tu. Uh -huh. I mladi sugovornik. Periš Marijan, uh -huh. uh, iz Agende Mladi Demokrata, znači nova politička opcija koja je razmjerena na mlade i za mlade. Odlično. Evo ja mislim, Denis, da možemo krenuti s tobom, da nam malo kažeš o kakvoj se zapravo u publikaciji radi, kako, što vas je motiviralo da krenete u ovaj projekt? Pa, evo ja bi za početak samo predstavio sam projekt Demokracija za pet koji je krenuo ove godine. Povezane su organizacije Zistarske, Karlovačke, Varaždinske, Osečko-Bavinske, Vukovarsko-Srijemske županije. Se ukupno je uključeno u, dakle, u Hrvatskoj nekih 25 organizacija u cijeli projekt. Sam smisao projekta je bio potaknuti opće mlade na sudjelovanje u praćenju provedbe politika za mlade ili u gradovima, odnosno županijama u kojima ne postoje politike za mlade, na donošenje istih od strane gradskih vlasti, na suradnju između udruga civilnog društva, udruga Mladih i za mlade i s jedne strane pomladaka političkih stranaka, inicijativa mladih, evo imamo dakle i neke stranke mladih, znači njih s jedne strane s lokalnih vlasti, s druge strane dakle kao donošenju politika za mladih u županijama, gradovima ne, u kojima ne postoje, odnosno nekom poboljšanju u, i uh, praćenju u županijama, odnosno gradovima u kojima postoje uh, programi. Osim toga, još jedna ideja nam je bila uspostaviti sve, uh, suradnju između mladih unutar samih gradova i županija i povezati te županije tako da evo već u travnju ove godine održana je... Uh, rodnevna konferencija u Rapcu, na kojoj su sudjelovali e, mladi i voditelji udruga mladih iza mlade iz ovih pet županija, tako da je tu u jednom onako e, druženju, u edukaciji, gdje, gdje se moglo vidjeti kakve su evropske prakse, kakve su p, p, primjeri dobre prakse dakle, iz nekih država. Mi, mi imali smo ono i ne znam, Španjolsku, i e, Dansku, Litvu, tako da dakle, neke države koje su puno, puno dalje otišle sa politikama za mlade nego što je Hrvatska i nekako na tim radionicama se iz, iznjedrile su se uh, teme koje će se obrađivati za svaku pojedinu Županiju. Tako da smo mi evo u su odobrali obzirom na ne postoji županijski program za mlade, uh, analiziranje postojećeg gradskog programa za mlade, o čemu ja čak prepustio sam mojim mladim kolegama da malo više priču o tim svim etapama. Evo, može nam gospođo Pavlović reći na koji način se grad uključio u ovaj projekt? Pa, grad se uključio u ovaj projekt tako što, što je bilo jel, zadana e, dobna granica e, da jednu mladu osobu pošaljemo na taj seminar ili e, konferenciju, kako je rekao Denis. Pa je to bila Melita koja je sudjelovala u radu. E, detalje toga nisam baš... E, bila sam na jedno dva sastanka, mislim ne više. Kada smo zapravo pričali, tek se trebalo uskladiti na čemu će se zapravo raditi. Da li će se raditi na status quo, znači da ostane situacija kakva je, da li će se unapređivati, ono da li će se raditi na tome da se potiče otvaranje novog odseka za mlade. Tako da sam na ta dva sastanka ja bila prisutna. A zapravo kad je ova analiza izašla u demokraciji za pet, e, moram reći da nisam e, bila tada. E, na taj način da je predstavljen gradski program, tada e, nisam bila uključena. Aha, evo, možete li mi onda malo e, nešto reći o samom programu za mlade, gradskom programu evo, za mlade? gradski program za mlade znači donesen je 2008. godine, za razdoblje do 2012. Evo, operativni plan je vrijedio do 2010. znači čitao program se provodi mislim da dali punih tri godine ne znam točno kad je donesen 2.8. tako da ja mislim da ono koliko sam ja analizirala program da možemo biti zadovoljni Upravo zato što smo neke kapitalne stvari odradili kao što je centar za mlade, znači tamo nam je neko stjecište uh, svih drugih uh, mjera koje ćemo provoditi, ne svih, ali većina se može provoditi kroz taj centar. Znači tamo je uh, susreti mladi, susreti uh, uh, udruga, uh, provođenje slobodnog vremena na neki način, tako da uz niz drugih mjera koje sad da ne nabrajam smo provodili pa tu se navodi da ne znam je 40% posto tek provedeno ili sad ne znam ili nije provedeno, mislim sad točno ovaj, zapamtila postotak ali mislim da treba znati koje mjere su zapravo provedene, da neke mjere vrijede više od samog onog jel neke su se provode ovoga jednokratno, a neke koje, koje se su se provele. Znači za daljnji rad Mladih uh, u Karlovcu puno više, upravo kao što je taj centar za mlade. Uh -huh. uh, također dijeluje i savjet za mlade. kakva je njegova uloga u toj cijeloj priči? Uh, savjet mladih uh, se isto tako, uh, novi sazivi se uh, oformio tek početkom ove godine. Tu moramo reći da naravno sve su to za grad Karlovac kao i za čitavu uh, Hrvatsku nove stvari. Znači tek je drugi saziv. Prvi saziv je isto tako imao e, određenih e, nesnalaženja i problema u radu, e, što naravno ne mora se prenijeti nadalje, ali određeni, određena pomoć e, mladima u savjetu također je potrebna. E, mislim da uz svu kritiku kojim upučujemo da bismo ih možda trebali više pozivati, posebno udruge i... Ljudi koji puno više se bave, imaju iskustva u radu s mladima, nekako ih educirati, upućivati gdje su to ključne stvari koje bi oni trebali odrađivati, da ih ne prepustimo samima sebi. Ako sam dobro shvatila, vaša mlada kolegica je bila na ovoj radionici, ili tako? gdje su iznjeta iskustva i nekih razvijenih zapadnih demokracija. Pa evo možda nekoliko riječi kakva su tvoja zapaženja, što je tamo iznjeto, koje su razlike. E, znači na toj edukaciji u Rapcu bila su iznjeti različiti modeli e, politika za mlade, kako to funkcionira u Europi, e, u nekim evropskim zemljama, u susjednim zemljama i kako to funkcionira u ostalim županijama u Hrvatskoj. E, ima onih koji su korak ispred nas što se tiče tih nekih evropskih modela, no ima i onih gdje treba još puno puno raditi da bi se mladi ljudi kvalitetno uključili u takve, u takve projekte, e, gdje bi bila onda veća autentičnost njihovih zahtjeva jer bi zahtjevi dolazili znači iz njihove perspektive e, da bi se poboljšala uopće situacija mladi, da bi se kvalitetnije organiziralo njihovo slobodno vrijeme ili... No, ne, bi, ne znam da li je nezainteresiranost mladih ili nedostatak e, vremena. Sve su to mladi ljudi koji ili studiraju, rade ili žive u nekom drugom gradu. E, tako da je to e, vrlo teško tako e, sažeti i sve obuhvatiti. Mm -hmm. To je jako kompleksno i zahtjeva duže se stalno kaj. postavlja pitanje kako motivirati mlade da se sami više uključe u te neke procese. Ono da sami zapravo odlučuju o svojoj sudbini. E, kako je zapravo situacija s mladima, evo možda tu u Karlovcu, najbolji primjer, ono što nam je najbliže. Jesu li dovoljno aktivni ili ako nisu, zašto nisu po vašem mišljenju? Pa, čito vrijeme se govori to o nekoj odlaričnosti mladih. Jedna od naših preporuka jest upravo implementacija co-managementa. Znači to je jedan pojam koji se rasteže već neko vrijeme. A radi se o većoj participaciji mladih i kreiranju politika za mlade i ovoga prije donočenje predloga za unapređenje njihovog suživota u zajednici. E, način na koji bi se to mogli izvesti jest uključivanjem e, stručnog suradnika za mladi koji znači, isključiti centar e, interesa bili upravo mladi i u druge za mlade, jel? što do sada nije bila praksa. Uh -huh. Evo, vi ste predstavnik e, Agende mladih demokrata. Uh -huh. Dajte nam malo recite nešto o tome, nekoliko riječi. Prvo da bi jasniti naše izvorište, uh -huh. izvorište može se reći od Pošli smo iz dvije pobode, iz aktivne i iz reaktivne. Aktivne, stoga što se želimo okružiti timom i okružemo se timom mladih i progresivnih ljudi, koji ovoga, imaju čime doprinjiti i doprinose svoje zajednici. Znači, mladi nisu istući problem što je današnje, uglavno perspektiva, evo, tako se gleda na oni mladine. Reaktivna iz razloga što Znači, ko pogledamo segmentaciju političkog tržišta, naprosto nema neke nacionalne stranke za mlade, jel? Dok uh -huh. s druge strane postoje znači, devet ili koliko stranaka za uvjerovljenike. Uh -huh. Znači, želimo biti glas mladih i složiti kao takva politička opcija. Uh, znači li to neki vaš konkretni angažman na, na političkoj sceni, po, recimo, na pite, po pitanju izbora? na. sam znači znači, te... da mislite na da. Pa zapravo da. Uh, ne kao sami ne bismo su sudili to, ali radimo na koaliciji mladih, znači, o koaliciji regionalnih stranaka mladih kao što je akcija mladih u Rijeci, uh, Hrvatska stranka mladih i još jedna stranka mladih u osnivanju. S tim mm. bi onda izašli na, na parlamentarne izbore i isprobali sentiment prosjećnjog Hrvatske birača na ataku političku opciju. Evo tu je i predstavnik Udruge Mladih poluga. Pa na koji način ste se vi uključili u ovaj projekt što vas je nagnalo da se bavite jednom ovakvom temom? Pa evo, kao što sam već spomenuo, bili smo znači uključeni u sam razvoj gradskog programa za mlade i u jedan dio njegovog provođenja. Uh, ja sam osobno bio uključen u izradu dokumentarnog filma o gradskom programu za mlade koji je napravljen 2009. godine. Um, nadalje smo, evo, i od 2009. kako se osnovalo povjerenstvo, Imali smo jednog člana povjerenstvo znači koje prati provedbu gradskog programa, to sam bio ovaj ja. E, to povjerenstvo se do 201. sastao dva put, ove godine jedanput. I evo možemo reći da imamo ovo ovaj, dosta ono nekakvu iznutra a, informiranost po pitanju cijelog programa. E, baš me to zanima. da dakle, ako ste od samog početka u to involvirani, kako su iskustva? Kako se provodi program za mlade, po vašem mišljenju? Pa, doduše, mi smo uh, više vezani uz kulturu mladih i slobodno vrijeme i tu ćemo uh, staviti svoj temeljni fokus. Um, gradski program se sigurno provodi i ima jako, kao što je već ovaj, uh, gospođa Pavlović, Rekla, ima uh, jako bitnih uh, mjera i aktivnosti koje su napravljene i koje puno znače, kao na primjer što je Centar za mladlje u Grabriku. Uh, znači, uh, također neke stvari su napravljene i po pitanju zapošljavanja mladih, znači osnovan klub Mladih na zaposlenih, uh, otvoren je natječaj koji se, uh, koji se otvara zadnjih uh, tri godine u kojem uz natjećaj za udruge postoji i određen fond za mlade i za projekte mladih i na informiranju znači, se napravilo nekakav pomak. Znači nije možda napravljeno u najboljoj mjeri ili po svim mjerama koje su trebale biti napravljene prema gradskom programu ali informiranost do neke mjere postoji. No isto tako postoji nekoliko tih kapitalnih mjera koje, koje nisu još uh, ili, uh, ili čak ni krenule, ili su krenule pa kasne, ili nisu uopće ovaj, napravljene. To Zašto? Je, pa, ja to ne bi mogao ovaj, odgovoriti, ali svima je vidljiva nekakva slabija financijska ovaj, situacija i na lokalnoj, državnoj i ovaj, privatnoj razini, tako da to ima, to ima vrlo vjerojatno Dosta veze tim, dok evo, samom tom analizom koju smo radili naišli smo i na dijelove gdje recimo financijska sredstva nisu bila toliko ovaj, tu krucijalna i potrebna, tako da se recimo ta komunikacija između eh, samog rada, samih predstavnika mladih i savjeta mladih mogla bolje ovaj, eh, odraditi i time bi možda neke mjere ili čisto stanje gradskog programa bilo o, nekako čvršće i bolje. Uh -huh. Evo, ja bi se ovog uključila od tih kapitalnih e, mjera koje ćemo nastaviti, koje nastojimo provoditi Evo za multifunkcijski centar što bi bila zgrada ovoga Hrvatskog doma. Izdvojili smo milijoni 500 tisuća kuna. E sad, naravno, zgrada u dosta lošem stanju i tu e, sve moguće Sva moguća projektiranja treba će jedno vrijeme da se krene u zapravo, gradnju. Planirali smo da će to biti ove godine u listopadu, međutim treba, prethodi tome postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije, zatim opet javna nabava za izvođenje radova pa za nabavu opreve, međutim taj postupak nabave za projektnu dokumentaciju nije još započet. Vjerojatno zbog uh, derutnosti zgrade pa se opće razmišlja da li se to uh, obnavljati ili evo da kažem, srušiti ili što s tim. Tako da postoje tu problemi koje uh, ne možete reći počet ćemo sad kad jednostavno postoje više sile kad vidite da se nešto tako kako smo planirali možda i ne može pa se mora drugačije. Tako da nije sve u tome da ne da sve, mislim ne, ne, nešto nam se spočitava da se sporije radi, da se ne može, da se u neke stvari ne kreće, a postoje zapravo problemi jel, u samom, samim ovoga početcima, lako kad je zgrada već privede na namjeni ju, o, urediti i sve dalje, ali dok se ne krene baš u samu tu obnovu postoje problemi, jel? za koje možda se ne zna odmah u početku. Pa se kaže, niste sad krenuli, niste sad. Uh -huh. Rekli ste da bi tamo, ako to jednog dana zaživi, bio multifunkcijski centar. Tako bi se Što nazvao. bi to otprilike značilo? Što bi to tamo bilo? Pa znači, uh, multifunkcijski centar, znači da bi bilo uh, zapravo uh, na neki način uh, institucionalno povezane ti, te uh, ovoga, udruge mladih, E, također, najviše po pitanju kulture vjerojatno bi se tamo izvodili neke e, koncerti, e, tako da te udruge mladi koje se bave glazbom, kulturom umjetnošću bi bile tamo e, na neki način povezane, ali to bi bilo i provođenje te mjere još jedne. E, institucionalno povezivanje e, udruga mladih. Dobro, evo sada se još možemo vratiti na trenutak na e, ovu publikaciju koju imamo ovdje ispred sebe, pub, e, Demokracija za pet. Rec i denis koje su ono najznačajnije stvari koje ljudi mogu pronaći u ovoj vašoj publikaciji, što je ono najvažnije što ste željeli s njome postići. Najvažnije je u biti da se vidi gdje smo danas sa, sa gradskim programom za mlade a evo što je, je već sad rečeno da je cirka nekako i koliko četrdesetak posto. Evo, meni čak govore da smo mi prilično to optimistično rekli 40%, posto. Ja sam čak dobio od nekih uh, udruga, ako je 20 posto proveden gradski program, to je ono, plafond. Dobro, jo, jo, što je po tom mišljenju razlog za to? Uh, financijska sredstva, volja ili nešto taj, da je, se ne provodi u tolikoj mjeri koliko ste bi... Ovo je doma je rekao da je nekako najveći problem u toj komunikaciji taka, između gradskih struktura, Struktura između mladih i je samoj sinergiji između gradskih odjela koji bi trebali biti glavni nositelj implementacije cijelog projekta. Dakle, gradski odjeli koji između sebe bi trebali podijeliti, znat ko šta treba raditi u koje vrijeme. Drugo, Problem je u praćenju. Od samog početka se povjerenstvo za praćenje gradskog programa se sastalo uh, tri puta u, u proteklih koliko, koliko nekih, četiri godine, to je nekakvih nek nek ispod jednom godišnjem. A trebalo bi se sastajati kvartalno i da se zna točno šta se radi. Evo ti možeš bolje ispričati kako su tekli ti zastanci, koliko se pratilo šta je napravljeno, nekako se povlačila crta zbog, i o, zbog čega se neke stvari nisu napravile. Problem u ljudstvu, problem u sredstvima, problem u volji. Tu ga recimo, gledam jedan taj je problem, druga ovo, ovo ta komunikacija za to kao manažmenta. To mogu biti čak i, za slušatelji koji nisu informirani malo i pojasniti kasno šta je kao manažment. Pa da, znači direktno sudjelovanje mladih u, u kreiranju tih politika. Može ih seključiti na razni način, kao što spomenuo, možete to vidjeti kroz stručnih suradnika koji bi kontaktirao direktno te mlade i predstavnike mladih u kreiranju, ali i znači anketiranje mladih organizacijom fokus grupa u kojom bi se udruge odroge za mlade i sami mladi jasno. Ovoga. A sama participacija mladih bi se mogla povećati dodanim informiranjem o tome kako se uključiti u proces kreiranja politika za mlade na mjestima njima blisim kao što su škole, fakulteti, velo učilište itd. Da. Znači, govorimo o, o o nekom, o napriđenju demokracije kao takve. A mislim, to je dosta komplicirana stvar, kako postavlja se pitanje, mladi su inertni, mlade ne zanima, mi mladima dajemo. Ako oni ne osjete da, da to što oni kažu, ta njihova riječ, može nešto promijeniti, pokrenuti, da će nekom ne doći do uha i kasnije da će se po tom pitanju nešto raditi, normalno da će postati inertni. Tako, mladi znači nisu inertni, nego su naprosto iskreni. Znaju da nema nikakog otecaja. Dobro, neko to ima ocieni... iskustvo ovako općenito pričajući sa mladima, nekako ne baš povjerenja da će se nešto uh, pokrenuti i ostvariti, pa onda lakše odmahnuti rukom i reći ono, ma neću se s tim ni petljati. Mislim, to je, o, to, je, to, je, to je dugotrajni proces. U zapadnim demokracijama to traje stotine godina gdje traje to odgajanje, odgajanje ljudi. Mi smo imali do 90 godine, dakle, ovi mladi koji su sada, od koji mi sad očekujemo, oni su se taman tada negdje rodili, koliko su i same udruge, a pogotovo provoditelji odluka opće bili zainteresirani nešto naučiti oko, oko tih sistema i takog načina društvenog dijelovana. E, savjet za mlade, ono... E... Na koji način oni funkcioniraju? Naprimjer, oni predlažu gradu nešto i, uh, ili kako to ide? Uh, savjet mladih je savjetodavno tijelo tijelo uh -huh. uh, gradskog vijeća. Znači, oni savjetuju o problemima ako postoje, uh, znači, koje mjere bi trebalo donijeti. Oni imaju svoj uh, odbor za mlade Pri gradskom vijeću i na tom odboru se donose neke odluke koje pred, s kojima će se izaći pred uh, vijeće. E, samo ovoga u sjednicama gradskog vijeća im je dozvoljeno, ali ukoliko oni nemaju nekih e, znači pitanja koje se ovoga rješavaju, e, ne sudjeluju u glasanju, uh -huh. ne sudjeluju znači u donošenju tih e, jel oni nisu članovi gradskog vijeća. Uh -huh. Jeli imate možda neki ono feedback kako mladi reagiraju na savjet mladih? Smatruju li ga oni doista nekim svojim predstavničkim tijelom? Jel su uopće upoznati sa... Da, Ubiti. evo, savjet mladih je sada imao uh, radionice uh, dva dana u uh, ovoga gimnaziji. Bili su, znači, uh, uh, ovoga, educirali su uh, srednjoškolce o uh, upisima na fakultet, znači o ovim, ovim novim ovoga uh, Bolonjama i tako. Mislim da su ih na taj način sebe prezentirali upoznali ih sa svojim radom. a Mislim da bi trebalo više poraditi na uh, promociji Savjeta Mladih u svakom slučaju. I na koji način se biraju članovi Savjeta Mladih i tome sa nima? Ja sam se htio samo nadodati na, na ovaj dio da je pitanje uopće koliko mladih zna i za gradski program za mladi. Još uvijek uh, najlazimo na nekoga pitanja da kad će krenut, da je li krenuo, u kojoj je fazi ili šta se uopće s tim dešava. Tako da, mislim, tu je generalno problem mladih. A, š, tako da, ako se mogu nadovezati na to, za savjet mladih isto vjerojatno ne zna toliko ljudi. Osim o, onih uskih krugova u, koji su vezani uz njihove članove. I u, o, nakon ovakvih nekakvih akcija koje imaju. Znači što više da se izlazi, o, na primjer sa ovakvim publikacijama ili, ili s bilo čim vezano za gradski program, i da savjet mladih što više sudjeluje u, u kreiranju politika za mlade, to bi bilo sve puno vidljivije. Pa mislim da zainteresiranost mladih neće povećati broj izdanih publikacija ako se poveća, jer danas je neosporivo da svaki mladi čovjek ima pristup internetu, ima računalo, ali je generalno po meni problem nezainteresiranost mladih, jer ako imaju dovoljno vremena da provedu na internetu na Facebooku, a nisu informirani o gradskom programu, a također sve mogu o tome naći na internetu, onda... Da, mislim, da, to se publika... ne može uticati, to jednostavno zainteresiranost da, ili nezainteresiranost pojedinca. To je zašto, mislim ti... da je ovo ključni problem da. kako zainteresirati mlade. Ono, šta je, evo, recimo, Denis po, po tebi, Ive, često znam da ima nekakvih ovako izgodnih i kreativnih stvari, i predavanja, i radionica i to sve, ali odaziv je redovito mali. Što se događa? Pitanje koliko su građani općenito, dakle, ne samo mm -hmm. mladi zainteresirani za javne politike, Konkretno, dakle, za tu neko donošenje, promišljenja oko toga. Uglavnom se s time bave političari, bave se donekle kada kad dobiju prilike za organizacije civilnog društva, neke inicijative i tako dalje. A mislim da je da u, i u budućnosti, znači nekako onako najšira zajednica e, neće biti pretjerano, zainteresirane direktno za politike, znači za javne politike, obzirom da je to tako nekako ono suhoparna, možda dosadna e, cijela priča. Ali su oni, javnost je definitivno zainteresirana za ono što se njih dotiče, dakle, što smo ovdje mi kroz ovu našu analizu proveli, dakle, zapošljavanje, stambena politika, zabava, kultura, poduzetništvo, zdravstvena zaštita i tako dalje, konkretnih stvari, za to će ljudi i pitati. Isto sta na radio u direktnim nekim emisijama, Uh, najviše uh, informiraju se o uh, što si sama rekla. Komunalna um, kom... infrastruktura. Dakle, evo, to je konkretno, što ljude zanima. Jel' mladi bi trebali biti svjesni one stare narodne mudrosti koja je stvarno takva kakva je ono, da na mladima svijet ostaje? Moraju na neki način i sami uh, tražiti nešto, kreirati uh, tu politiku. A uopće želi uh, da se mladi uključi, s druge strane imamo tu... Jednu Tako. drugu stranu ono korporativnih politika gdje je čak i bolje da mladi pretjerano ne razmišljaju o nekim stvarima nego da budu čisto okej okay, mi ćemo vam tu servirati kroz kanale kako se servira neki proizvod i to je, to je u biti loše i to je konkretno sada nekako bi mo možda bio jedan od zbog čega se mladi ne uključuju. Znači navikli su na funkcioniranje takvog društva. A sada kako, kako sve skupa, Mislim da je to ovoga jedan dugotrajni proces koji sad, kojem ja sad ne vidim ovoga, baš ovog kratka. Evo, uh, možda bi dobar primjer bio uh, mladi čovjek koji sjedi ovdje meni s desna, Marijan Ferić uh, iz Agende Mladih demokrata. Evo, baš konkretno osobno tvoj primjer možda, što je tebe nagnalo da se počneš baviti uh, politikom? Ti nisi bio onog stava, ono, šta ja tu mogu, ne može se tu ništa, to je već sve skrojeno. Ma, velika vaćina nije tako stava, već jednostavno, Hvala organizacije ta neka organizacija, na dosta neka organizacija. Ovo e, što spominjete kako zainteresirati mlade, sigurno nekakvim brbovanjem i ne znam, promocijom, ajmo bi se to uključite kad nemaju, realnu mogućnost da se zaista uključe. Znači, prema toj, recimo, Hartovoj e, ljestvici, participacije mladih od 1 do 8, gdje je ja najniže 8, najveća, mi smo na, recimo, trećoj rezini, takozv. tokenizma, gdje se čini da mladi imaju pravo glas, ali zaista ga nemaju. Ko to mi? U Hrvatskoj? U Hrv Znači sad smo, recimo, negdje na četvrtvrezini gdje je mladima dodijeljena određena uloga u društvu, ali opet bez pravog utjecaja. Znači, treba se raditi na promjeni političkog sistema. Dopustiti ljudima da sudjeluju, da doprinose, da zaista direktno odlučuju, a ne da odlučuju za njih ti par predstavnika koje možda nisu njihova prava opcija, jel? na to sad već ovo općenito kako je postavljena demokracija evo često se čuje kažu naši ovoga zastupnici nebitno sad bilo gradski vijećnici županijski na nacionalnoj razini eli ono demokracije je takva da vi imate čet... ono, znači ima izbore kada se bo ono, znači ti zabereš svoju političku opciju i sad si miran četiri mislim to je možda bilo nekada davno takva govori nam primjeri baš iz tih razvijenih demokracija gdje sa, dač iz, do, dobivamo iz perspektive gradskih vlasti, županijskih vlasti, državnih poticanje građana, dakle, da se oformlju neki Odbori, koji će imati komunikaciju sa svojom zajednicom i koji će davati konkretne neke probleme koje se trebaju rješati. Evo, mislim, ovo što ima na Hrvatskom Radio Karlovsu emisija gdje se građani sami javljaju sa svojim nekim pitanjima, to bi trebalo biti puno više. I to bi trebalo biti takva praksa, bi trebala biti uključena ne samo, dakle, kroz, ove, kroz javne medije što je radio Karlovac, nego i kroz gradsko poglavarstvo, kroz županiju, na kraju krajeva i kroz državu. Ovo što je Marijan rekao, dakle, i komenadžment, strukturni dijalog, to su tako nova terminologija kod nas, ali to evo, tu je ja negdje vidim ono traga, ono ne, nekog rješenja. Evo, i kao što sam rekla, na početku demokraciju treba nepristano razvijati. E, doprinos tome je, dakle, i ova publikacija Demokracija za pet. E, reci, Dennis, na koji način se distribuira ova publikacija? Pa ovako, e, publikacija proizašla iz, dakle, kroz Demokracija za pet, ona je u biti tiskana u svega nekih dvjestutinja komada. Ne, Financirala je nacionalna zaklada za različit civilnog društva. A, distribuira se, dakle, tiskana u ono mali naklada, dvjesto komada, u biti ona namijenjena prvenstveno članovima gradskih poglavarstva, županijskih, udruga mladih, udruga za mlade, savjeta mladih, dakle, dak, namijenjena ljudima koji se bave politikama za mlade. Znači, ona se može i besplatno downloadati ima na stranicama domaći.hr planetmagazin.net plus ima na svim stranicama svih ostalih organizacija koje su uključene u projekt, dakle može se ono skinuti, pregledati, sprintati, komentirati da dapače bilo bi odlično. Može se na preko Facebooka komentirati, pozivam sve slušatelje nek provjere. Ja, ja se nadam da, da će ovoga koristiti prvenstveno u drugama mladih, gradskom poglavarstvu i tako dalje, da se malo sve skupa cijeli taj proces, da se malo nekako ubrza i da se počne razmišljati i radi. Krenuli ste sa nejakom operacionalizacijom za 2011-2012. Po nama je malo prekasno, 2011 ne samo znači što nije završilo. To ne nismo donijeli uh, papir, uh, operativni plan je uh, dokumentat, ali ono što je najbitnije da se sve mjere, koje, su, koje se provode, uh, koje znači čija je, kako bih rekla, uh, rok trajanja neograničen, kontinuiran da se te mjere sve provode kontinuirano, bez obzira što taj operativni plan nije donesen u papiru i nije izglasan. Tako da ma, masa mjera uh, živi dalje bez obzira na papir. A sad što uh, naravno je možda bilo uh, uputnije donijeti uh, taj plan pa svima pokazati da se to i dalje radi da budu ovoga uvjereni jer to i piše, možda bi bilo L vama onda lakše, ali mislim da ništa mladi ne gube... Nisim da bi bilo gradu, općenito to lakše, jer e, kad je bio proces operacionalizacije radio se slično kao što se radio i proces izgradnje celog gradskog programa gdje je sudjelovalo znatno više čimbenika, da, gdje nije bilo to jednostrano od gradskog poglavarstva, nego tu su bile uključene i e, podlaci političkih stranaka i udruge mladih, udruge za mlade, stručni suradnici, gradska knjižnica, tako itd., itd. Znači nekakav najširi spektar Zainteresiranih i to je recimo nekako taj pravi put. Evo, evo sad opet dolazimo na nekako ono jednostrano. Evo što je i Marjan rekao, dakle, kad se to ide iz jedne pozicije, mi mislimo da bi to vama bilo najbolje, to jako često nekakav kontraefekt proizvede. Mislim da treba početi komunicirati e, i to onako, često i kvalitetno i treba početi vrednovati ono što se radi, pratiti, dakle, cijeli taj proces i vidjeti gdje smo, gdje je loše da sada idemo kroz cijeli gradski program, ovdje do na se ne bi završili. Pa još se nešto mora reći da nešto što se zove operativni plan, znači nije nešto što sigurno će se provoditi točno tako kako je napisano ili se to na kraju krajeva zove i plan. I neke mjere koje se pokazuju da nisu možda najsvrhovitije u tom času se provode, možda su stavljene u neki drugi plan. Ali zaista jako je bilo lijepo da sve što ljudi naprave u nekom planu da to i ostvare. Ali ako se i u ovih tri godine ostvarilo po meni više od 60 posto toga možda bi se evo češće trebalo povjerenstvo sastajati pa podvući crtu s vremena na vrijeme, što je napravljeno, što nije, zašto nije, kada će biti pa svakako ovaj samim time ako bi znači, postojali neki dokumenti, bilo bi lakše zapratiti mislim. Ne može se pratiti uh, ono iz raka ili iz... Pa evo, ja moram reći da sam čitavom povjerenstvu poslala svoju analizu, ne moju analizu, onu koju sam ja se, uh, objedinila uh, od svih svojih uh, kolega što sam dobila uh, ovoga podatke, tako da svi članovi su to povjerenstvo dobili. Na osnovu toga smo sazvali uh, povjerenstvo i dali prijedlog nekog operativnog plana koji još uvijek uh, gledamo što bi bilo najsvrhoviti ovih godinu i pol koliko nam je ostalo manje kojim to ovoga raspolažemo i što ćemo zaista i napraviti, a ne da sad ono opet bude gleda, to ste planirali, a uh -huh. niste učinili, pa da što više u plan uđe onoga što je zaista moguće ostvariti. A uh -huh. tu, evo, mislim da je i kapitalnih projekata ima krasnih, tako da... Ja evo, mislim, recimo, da... Uh, s obzirom da nema dovoljno sredstava u jednom momentu za sve, uh, Tko je taj ko može, recimo, sugerirati prioritete i da se možda to na kraju ispoštuje. Ko? Pa ja, mislim da je to sada direktno na Povjerenstvo. Znači, da mi kao Povjerenstvo u sljedećem uh, sastanku kada smo sad uh, kad smo se sastavili, znači, svi su uh, se obavezali da će dati neki svoj uh, komentar na taj uh, prijedlog Operativnog plana. Pa ja mislim da za jednog mjesec dana ćemo se sastati ponovo da vidimo uh, gdje smo i šta smo uh, odlučili i da onda sugeriramo jedni drugima i složimo se oko toga što je to prioritet, što bi se zaista mogli s kojim sredstima raspolažimo, jer za neke uh, mjere su potrebna sredstva. Uh -huh. Evo, Melita, ti se malo prije pričala o zainteresiranosti mladih. Što bi ih, po tvom mišljenju, ipak moglo možda potaknuti? Znam da je to jedno široko i kompleksno pitanje, ali recimo u ovoj tvojoj sredini u kojoj se krećeš, što ti misliš što bi ih moglo potaknuti da se možda malo više uključe? u cijeli taj program za mlade, u neke udruge, da ne znam... To je po jako teško tako generalizirati. Jer svaka mlada osoba je individua za sebe. E, jako je bitno znači senzibilizirati javnost u njihovoj problematici, no međutim, e, mladi ljudi oni su ajmo reći podijeljeni između fakulteta, škole, nekog hormonalnog posla, e, društvo, internet. E, to je jako individualno kako će oni sami sebi organizirati slobodno vrijeme. I nekako mi se čini da sve skupa nema smisla ako to ne bude uključena neka šira baza mladih. Da se to bude svelo na neke interesne skupine. Dakle, tu bi trebalo biti možda neki malo širi konsenzus mladih oko takvi stvari. Pa, gradski program je zamišljen za sve vlade, za nekakve interesne skupine. Tako da ne znam, tu, tu, tu stvarno ima sve što može ne, bilo, kog, bilo kojeg člana, tj. te, te dobne skupine uh, interesirati Tako da. Svako bi nešto trebao naći tu za sebi. Gradski program je upravo široko uh, se uh, prostrio znači, na sva područja, tako da smo si dali puno posla, pa i tako samim tim i puno prostora za kritike. Ovoga, naravno, on je plod uh, lju, uh, rada, više ljudi, znači ovog radionica u kojoj su sudjelovali, ovo što je Denis rekao, masa ljudi uh, iz svih područja. Ali evo, samim tim što smo usvojili gradski program na tako, na, na tako široko područje se uh, ovoga, uh, stavili, uh, dali smo si stvarno i posla i evo, kritike su uh, Da, ali malo prije smo čuli jednu informaciju, jednu tezu, zapravo da puno mladih ljudi uopće niti ne zna gradski program, mladika, da, ono mladi kao za savjet, ne mladi. znaju, ali evo, mi koji smo tu uh, u žiži svega toga, analize, praćenja, šta se ovoga događa s gradskim programom ovoga mi možemo suditi o tome što, što i kako dali smo si puno prostora za rad ali i za kritike i sve to stoje. ljudi trebamo uvijek jedni druge poticati da što se može bolje napraviti brže i kvalitetnije da se to i odradi kritike će uvijek biti to je nama i naravno dobro došlo moramo znati šta i kako kuda dalje Z obzira na sve naše ovoga, ambicije, budući da smo ga evo, velim, tako široko postavili, e, ambicije smo imali velike, puno smo toga odradili, e, zato ima i mjesta kritika. Malo. Grad planira nekako za ovo sljedeće razdoblje, 2008. do 2012. je e, gradski program. Za ovo znači, sljedeće razdoblje, 2013. do 2018. E, imali e, nekih planova, jer po meni bi nekako bilo sada konkretno e, pametnije raditi da, za, e, ili ve, ako ništa, bar sada planirati taj cijeli proces, jer nam je trebalo godinu dana, 2007. su krenule radionice, 2008. ovaj gradski program, znači godinu dana, dakle da mi sada krenemo 2011. 2012. da završi se u 12. mjesecu, imali kakvih oko toga, Evo imamo, čitalu, imamo ovu godinu. Par mjeseci još ispred sebe je čitalo 2012. Moramo se naravno oko toga sjesti i vidjeti e, sigurno šta dalje. I, lije, i s time da, ima, da postoji to jedno vrijeme gdje bi trebalo izevaluirati šta je do sada napravljeno šta nije. Dakle, ovaj čisto jedna bila mala analiza o što ste rekli, vi radili ste u vašem odjelu radila je ova grupa ali znači prava jedna evaluacija je za nju moguće, isto za nju treba isto i vremena tako, i normalno sredstava ljudi koji će to raditi. I šta I... se u tri u tri godine moglo, jel šta se može uopće pokazati, jel neki pokazatelji su mogući, neki. Pa nešto njel? je, da uglavnom ako ništa drugo ono konkretno šta se napravilo, šta nije napravili. Recimo, uh, najviše ukoliko što se ti uh -huh. postavila pitanje konkretnih pitanja. Što nama dolazi, najkonkretnije su pitanja vezana stalno oko toga Centra za mlade i nezavisnu kulturu. Taj Centar za nezavisnu kulturu i mlade obuhvaća puno više od jednog prostora u kojem će se održavati povremeno koncerti nekih lokalnih bendova ili e, večeri elektronske glažne. Taj Hrvatski dom, mada to bi mogla napraviti cijelu bar jednu emisiju, obzirom da je tu cijela ta nekakva politička priča, obzirom da, da upravlja s dijelom Hrvatskog doma upravlja i politička stranka. I znate... A i godinama se ukazati zna da, da zapravo kako mi stanju hrvatski da. dom, tako da to nije neka novost. To se, ono 20 da, se godina, da, da kad se planirao hrvatski dom, kad se najavljivala ta investicija, da se već tada nije moglo i pretpostaviti koji su, koja su, tu, koji su tu problemi ona pa selo sad to i otegnulo. E, Dobro, evo, mi smo svakako već i prešli naše e, zadano i odobreno vrijeme. E, ja vam želim puno uspjeha u vašem daljem radu. Nadam se da će se demokracija razvijati i dalje, da će doći tamo negdje do, za deset, ono da bude. <laughs> Denis, možda neka najava Centar za mlade na Gazi, što se kod vas događa, samo kratko skroz. Sada za jesem, mi imamo stvarno dosta radionica događanja i tako Evo da. recimo, za svaku inicijativu mladih, pa makar to i nije neka možda inicijativa u okviru neke udruge ili organizacije, grupe, političke stranke, što već, dobro je došlo i može se recimo javiti u Centar za mlade na Gazi i možda tamo nekakav svoj prostor osigura za nekakve skupove sastanke, Pa da, definitivno da, prostora zabave. pogotovo za sastanke ima Dakle evo, da. mladi ljudi, s idejama javite se da, da, da. A ovo informacije može se vidjeti evo na internetskim stranicama domaći.hr Hvala vam lijepo dragi moji gosti i puno uspjeha u daljem radu Hvala vam Hvala.